En aquest treball us plantegem un recorregut per la Universitat de Vic on analitzarem l'entorn segons el Codi d'Accessibilitat. Parlarem de les barreres arquitectòniques i de la comunicació i us proposem possibles solucions. Per més informació, veure el recorregut.